Das Handy klingelt. Carsten Zara steht in der Umkleidekabine und möchte eine cremefarbene Hose anprobieren. Das Handy ist in seiner Jeanstasche. Die Jeans liegt auf dem Stuhl neben dem Karton mit den neuen dunkelblauen Schuhen. Ach soll das Ding doch klingeln. Diese Hose. Ja, hoffentlich passt sie. Hm, zusammen mit einem schönen Hemd und den neuen Schuhen könnte sie ziemlich gut aussehen mit Christine durch Freiburg oder Breisach spazieren. Sonnenschein ein Eisessen. Schoko oder Vanille? Vanille. Helle Hose, helles Eis. Mann, hört das Klingeln denn gar nicht auf. Carsten Zara legt die Hose über seinen Arm und holt das Handy aus der Jeans. Ja. Herr Lindelbauer. Sind Sie es, Zara? Hören Sie, Herr Lindelbauer, ich wollte nur mal kurz nachfragen, ob Sie schon etwas Neues wissen über... Es ist gut, dass Sie anrufen. Ich wollte eine E-Mail schicken, aber nun kann ich es Ihnen gleich direkt sagen. Ich hab's mir überlegt, ich werde Ihren Auftrag nicht annehmen. Auch nicht für 250 extra? Nein. 300? Nein, danke. Ihr Auftrag interessiert mich nicht. Oh, er interessiert Sie nicht? Und die Pressefreiheit? Die interessiert Sie auch nicht, oder? Nun machen Sie aber mal einen Punkt, Herr Lindelbauer. Ist die Pressefreiheit in Gefahr, nur weil Ihnen jemand ein paar Briefchen schreibt? Haben Sie die Briefchen überhaupt gelesen? Ja, und Ihre Artikel auch. Sie haben ja wirklich alles getan, um diesen Mann richtig wütend zu machen. <lacht> Jetzt wird's lustig. Jetzt bin ich am Ende noch der Schuldige. Darf man nicht mehr sagen, was man will? Wollen Sie mir den Mund verbieten? Aber nein, Herr Lindelbauer, wir haben ja Meinungs- und Pressefreiheit. Wir dürfen sagen, was wir wollen. Trotzdem sollten wir das nicht immer tun. Zur Freiheit gehört auch Verantwortung. Hohoho, große Worte. Wollen Sie hier etwa den Oberlehrer spielen? Nein, das können Sie viel besser. Ich will Ihnen nur einen Rat geben. Reagieren Sie nicht mehr auf Hahns Briefe. Ich bin sicher, dass er sich schnell einen neuen Feind sucht. So, und woher wollen Sie das wissen? Der Fall ist viel schwieriger, als Sie denken. Hahn ist psychisch krank. Seine Frau hat ihn verlassen. Er ist einsam. Also, Herr Lindelbauer, zeigen Sie bitte Verantwortung und lassen den Mann in Ruhe. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe wirklich keine Zeit mehr. Auf Wiederhören!